اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحانه وتعالى على نعمه والصلاه والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد الله جل جلاله وجل سعنه القرآن الكريم صد في واظب سوره بقره واذا قال موسى يا قوم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذونا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انها يقول انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم Vlasni jemi në surat të lëbakarana eti në 68 edhe në 69 edhe në qovë se përmëton koha Dicëka më të e për sot Mendoj se në qovë se e një vetëm mirë nuk akë që di që i dhe një moment pak magat Se ndersi në gjejt masi që një do të rrimë për shkak se e pa me dhe vetë se gje masi që një dersi ishte e fortis kurta Nuk i vimsua shtu bashkë qaq pak me njës edhe me, me mshelë temën Sot dhe të spjegojmë Ajetin 68-69 Këtë surë dhe tjetojnë Me një deti dveçanë Me një deti nga vet kurani kërimit Me një njarje Me një njarje Cila kan dozë në kohën e benjë Israelit Njarje në të cilën Allah i gjelle zheleluhu Ja ka spjegoë Rasulullah i talisë ratu selam Komplet E tani Qetërsen hala Merën si që surja Në të cilën jemi Qikja një njarje Shka dhe të spjegojmë Sot Ashkat që kjo sure të banë këtë emën që kjo e ka. E në e ka surja e në surja e ljopës. Se cëllë i besimtar në islam, nuk duhet mu që di që një sure që ka që gëtë me 186 ajete, surja prej të cilës në Ramazan patëm si vetë, fatë që të skjeguim 17 ajete mas shumëti, në mas namazë të që njësë, e tani në kanë metë edhe 186 më letë, kësaj sure pas kjegu. Edhe 186 më të ajete, Por api sa pojes në më ospjegon tarman inshallah. Ne shpresojmë që këto ditësin e dat 17 ajete, ditën e sa ajete kësaj sure, mosti lom me ispiegu drejt Ramazanin e arshëm. Po mbledhen ato, inshallah, kur organizojmë ligjrata, rafq komentet Kur'anit të, të Kerimit në Suretun Nur, edhe po e, e, e, masi që niyet me Kur'an, edhe po lajmërojmë zyrtarisht سنا من سوره النور كما تعيت كل للمؤمنات يغضبن الابصار يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها في ايه عاشقه طارن مركونه رمضانيت طارن مركونه رمضانيت طارن مركونه رمضانيت شي نيف نا برمتو كوها مول مسبيغو اه اي سوره قرتصوصت ثاني دوت نزمين نكت سوره نكت ايه شكات دتالم صد ان شاء الله Me i zënë Allah i gjëlle gjëlelu Thash pra Kjo sure që ka e minë ta E ban e mëni në lopës Surat të lbakara Njarja me të cila ka të bëje Me të të lopë Pra smjegohet sot namazin i qinijës në këtë gjami Thash si cëllë i besintar në islam Nuk duhet asë pak më uqudit Pse cëllë asure që ka që e mëllë Dipshin e tajot e gjash ajete E mëni në me bëjt e, e mëni në lopës qërë në glasni kjo e banë emrin e ljopës ama jo të ljopëve tona e banë emrin e ljopës kjo surrës ka na për ta do të folim sot gja në gat ama jo e minë e ljopës nja, edhe me e pas e minë e ljopës pi ljopëve katunit, pi ljopëve poplit pi ljopëve dunja, sotit kur një problem nuk shifët se në kurani kerim ka surrë qashtupit mesatarëve ase gata, ase shkurt e banë emrin e barimangës kaqë edhe ajo sa njeri nuk do të thosë se si të da surën kuralikërim ja du të me pas e më njeri ja du të me pas e më në breqeti ja e më në bari, ja e më në melache ja e më në pengamari nuk ashe fanën ka surën kuralikërim prej ative ase gata ase shkur që ka e banem në një më brecek edhe në herë e insha Allah me izin e zote gjëllë e gjëralu kur të kalojnë na në apërkejt surët e kuralikërimit edhe ja bajnë menën që mos melon me izin e zotit as E tani do ta shohim pse bash atyherë do ta shohim pse bash emrin e Bobrecit. Pse bash emrin e Barimongut? Pse bash emrin e Peranber? Pse bash emrin e Efincit? Pse bash emrin e Kit? Pse bash emrin e Ati? Kto do të shohim kalumë. Sot do polojm na në këtë dervish me këngëjaria me rëndësi shumë çka ka ndodhur kohë në Izraelit. Pra po e filloj Bismillahirrahmanirrahim. Allahu jalla jalaluhu vllazni. Për çdo gjë, për çdo krem që ka nëbobë në Israili Rasulullah i tali sëratu selam i ka lemru në kurani kërim mas qinda e mas mija vedve kjo nëngjarje ka ndodh në vitin dimi, në vitin në vitin në dimi e 400 a, në, dimi, në dimi e 600 e bishka para erës do të fët dimi vedh knena edhe dimi, dimi e 600 alena pra raf 4500 që të i pari dikun për para 4500 vedve ka ndodh në bitu që ka ndodh kejt këto Ajetë për ajetë, fjalë për fjalë e dhëtë hefëmi isha Allah. Një djallë, në kone bë në Israilit, kur ka qenë Musa Gjallë, e paska mitë migën, e paska prea migën, leqë i po e prea, po po e cëptën, e po e shtim me një thasht, me një vendikon, e po e qefë jashtë të katunit vetë në fushën e tjetër të shatë. Në jale katonit ton po e bën kët dëm, ama mishin që po e ngriin Mingjël po e shtim thas po e çën fush vaksincës. Në shembuj tek turrit na më shumë duhet mu mar, të u marr ta dijm çka po flasin. Në fush vaksincës po e çën fushëtorizarës ku edione, po hek pi terrenit vet, po hek pi sinorit vet, po hek pi atrit vet keq. Mosi po e bën kët budallollë çkaç më, çka po bën çe tash pra. Po del në fshatin e vet e po viqet kush më ka mit Mingjël. Unë e mëni herë pa më valuhit Do të bi drejt në problem Në thelbin e problemit Kse a bok jo gjoh Migjen e paska pas pasanik A vet i dobet Baba këti I paska lonë mal Ama paska hangër malin tërmate posht E që thasht qish pëdo mu bo pasanik ki Për dash kanë si mas mendimit këti Për dash ka migjen me mit Me e të rathu Me a boket dëm Me e mor me e gri Me e shtimë thas Me që që dërkon E tani për me mlu Këtë budal Allah Që kashtë malë kështu Për me met i lam para poplit Për me met prapi pasër E me dal me virën popl Kusht ma miti migën muhe Kër tjese puna e mshet Së po delën me gdant Ho gjallar dhanë në zorë Së në qitën me gdant Poplë u mundu Së në qitin me gdant Kriminalistika e dobet Së në dha Së në përfundoj Policia dhanë zorë Në trakës në miran U shuk U sas U mshelj E që ta shpiksa ishka red Kër tjese kjo punë Që ka që mshet Kërë e? Eh? Kërë përdoj ka më bëzë dëma qenë në mallin e migës Qërë përdoj ka më mëri kë njeri tërë të pasë një Tërë të pasë ria pra Qërë përdoj ka më bëzë ngin kërë ki? Kipë e gjali Në kohën e kuj kështu Në kohën e musës Mirë po Këto njerë shka janë dobet Edhe mendojnë se si ta bojmë dhe një damë mazgardit Kus i sha kur kush Mendojnë se si ka pa edhe atëher kur kush A këto Se në Kuran i Kerim, në Suratul Fajr, në Gjuzin 3-10, Allah i Gjelle Zheleluhu ka thonë Inna Rabbaka lebil mirësad Shka të bani, shka të veprani, është nën radarin temë Kështu ka thonë Allah i Gjelle Zheleluhu Shka të veprani jeni duke qarkullu nën radarin temë Nën rezët e di e stële Thotë në Suratul Mulk, në Gjuzin 3-10, në Zetëmon të mfallin në Kuran i Kerim Në surën e parë, në gjuzën zëtë në nënë Ajeti i parë në sahifën e ditë Në faqën e ditë kësa e surë Wa asirru qaw lëkum Ewe gjharu bihi Innehu wa alimun bidha të sëdurë Fullim shakë Mendonin gjokësët e ju Hala pa full heqë Zotë i madhë gjëllë gjëllë u thotë Une bi ju qka po bani Se mo jësit bëjët mish Jësit bëjët salat Hala ju pa i ble pat li gjonat Une di se salat po ju harë Pra halam, një gjën ju halapë e prejti, une dhë dhë se ti kimi e një e kimi bërë këtë funë. Këtë kam fa, a për me qitë, me gdënë, dhe zotë i gjëllë e gjëlelu, une dhëtë jemë ajshtë ka do të azbulloj, e jo policët e dhe krimineret. Une dhëtë a qesë me gdënë. Ti e kipo, a që shqeqet me gdënë dhëtë a përdorë me metodën e kuj. Metodën e vetë fëqishmit Allah, i cili n Më kujtoam një herë po domëshkutorë filozof grek i vjetër në çështën e dënjave të trive e ka lexuar veprimtarinë e tij dhe shkrimet tijë, emin e tij emri ne Sokrati. Sokrati është një filozof grek ka jetuar duke parë ndihmë vetve paraisës, nëse siç jemi thaka të më falni për datat mos mbanini për kusht të më edhe kreisorë paraisës mutlak, filozofia greke anëjnor edhe ulemat islamë pranojnë mirë pa Sokrati masqe filozofisë vetëm në vend dikon kush i ka lexuar librat e atij fat. Allahu jalla jalaluhu an shimi ma Kështu thot Sokrati është shumë i mërë A i thot i ka kriju këtë gjonat Sokrati sa musliman Thot i ka kriju këtë gjonat Ama aq është i mërë Qa që i mërë dhesh A i zoti të cilë dhe beson Sokrati të vi Aq i mërë dheshë thot që Mës i ka kriju gjonat Ma nuk interesuot për ta Pe që shtu Ço Sokrat i ucet krip djersmen men e plot njerzia han habit me kët mendim se Sokrati shumë filozof i mam e masi e ka cilësuan shumë vende nuk ka çuditë në kët vende te ka cilësu. Jo, jo kështu. Sokrati e ka cilësuan shumë vendet, ama nuk u duhet hicë le ka cilësu. Von çaçkana i mam e pkana marre turp kan apo Zotin që masi ti krijojai këto xona, tmirat me këto mo masi krijojse këto vogla për shemb, Zoti e ka kriju buvratin e shti marrë ashtë për Zotin si të Sokratit, me ndimin e ati ka na marrë Zotin brecin <laughs> më jakshirë gajnët a i zbanë mu mërë me kësi të vogla të në në islam sa në kështu ndinë në islam sa në kështu Zotin, të në kështu ashtë i ka kryu ketë gjonat edhe gjdo moment për gjdo një anën prejtive fat kolon je gjri e gjelim musemma ketë këto qarkolojnë diri sa unë të rënojë Kërë të thëmë unë e muso sësën Këto është në kurani kerim E këto në këtë surë Në këtë njëarje, në gjarje nashka jemi Në gjarje në këti gjalli që ka ka po Këtë budalëllëk këtë, këtë, këtë mërë të madhë këto me qëllim që të bëhat pasanik Une do të dëshifraj Me kurani kerim Qishë në ka kalcu zoti Se shka ka ndodhë masë kësaj Edhe bëni Israelin këtë në gjarje që shënë gjithë Po lepësë të tjë më t Eva të qertë jo, janë drejtu këgjallë drejtë të kush me janë zbulu kënë gjarëje. Të kush? Të musa, a.s. Ta ja musa, me gjithë popullin, me gjithë këfamiljen time, kërkoj unë prej tije si për nga merë i cili me zotin flat, apo flat zotin me tije, me na kalzun e dhe me qit me këdan njën kush me kam i. Qëlimi i këti i ka qenë Që musa mos mund dhe me pru argumente Jo me pru Qëllimi ka qenë musa mos mund dhe me zbulu Se ki, edhe me mitë migën Edhe me nga, nga ti Kush ma ka mitë E me dalë që ki e ka minë në punë A ka qef? Jo, kish ka qef hitë kështu Po kish ka ka qef? Ka qef dhe vetën të bitise A mështë mëramit jese puna e mështë Mirë po Kish kreti nuk e dike se Qka do të thot fjalla të nga merë që ka do të thot fjala rasul që ka do të thot fjala mujizë ki këto nuk i dike ki këtë gjanë heq e orientu këtë Musa Musa a.s. fa inësha Allah do të këshirë mi këtë punë inësha Allah do të këshirë mi këtë punë që që dë të shofim me onë me dhahjim fa Musa në turi si na o Allah ku sheka mid filanë pi që të punisët Kushe ka mid filonit Allahi gjelle gjelaluhu ta ja Musa Kulli qawmike en jazbahu bakara Wa i dhkale Musa li qawmihi Ja qawmi illa Allahi amurku men tazbahu bakara Edhe ket njarjen të posht E qëta është Musa ka këthipi turi si nas E po dhut me i ka zhuk të gjallit Kushe ka mid me mi gjëntan Ta obbeni Israili Premeni ljop Ndashi me dit kushe ka mid të pjeri gjalia polinit po t'u shpjegoj ama shumë shumë kështu shumë e komplikuar me një lop pra pra në një lop e bini kush e ka mitet O ai në qetëltum nëfsën fa darat fiha wallahu mukhrij ma kuntum taktum ju e ke një boka krem a zoti xhalla zelali u po don me çesh kështu musa alajmruve këtë fjalë para popullit me fjalë te zotit ju e banët kët a zoti po don çesh me çit pra pra në një lop mbahu bqra ngoni vllaznitë tash ben i israilit kia urrni zotit ana po e shoh mi për ditë se zoti kur po ja jap një jobën i israilit ato po e pritin ndrisha po e këtu zoti çfarë tash po i thot premim i lup ndashim me cit me dansh ka ka dot çish po bojn ben i israilit këta çetash sikur të kishin ndal ato e ta kishin ndal një lop apo ta kishin morr një lop për i lopëve të familjeve që i kanë pas Et tak ishin prë vllaznika dash, ka pa shmososh kjo ngjarje më një herë. Mir po bëreni Israilis, jang ç'to. Kur ti u thij dreka i ka 4 rëq, atë i thon hoxhës, "Pse bash 4 i ka?" Po ha të mora çu fal i 4 edhe shuj. Emri i Zotit është dreka, mi pas 4 rëq. Çka po e çon ma tani më? E pse aq shom mi hoxha pas 3 rëq? Se pse aq shom mi mi pas 3. Urdni e Allahit dhe lalluam aq shom mi mi pas 3 rëq. Mos e çomane më. Se sa ma shumë të ralojsh shum të ralojsh Ose që bane falit të re E dhe usos E hoqë pëse pra gjumohja mund në drejt Pëse së falit namaz i gjumohja Së sabat gjumohja Që që pëse së falit namaz i gjumohja Së sabat Po zote i ka thonë rësullajt me kurani kërim Namaz i në falit gjumohja në drejt Uso Shka pe kërë ma të ne mu Urnat e zotit më si polemizoh Mijat Unë shka thonë Më ndimet e mija Ska gajle Him dialog Bojmë Ama Mos hipolemizant urrnat katë, e perëndisë. Sëfit vetë ashtyp se dreka i ka të katër çardhush me vetë pse nshi në, në vesh bëhet çkaçi, pse zotë që ka fleta ka, ka fal, pse çe ka shbreshëm, pse çe ka borë, pse çe ka thjet të... dunjoja ka kalon me pse. A dunjoan me pse hiç ban me ju. Ben Israili kur i ka thon pranë një lop, çka po i thoin Moses çeti? Ngoni vllazni ben Israili. Po e lëni lopzat i merrin lop, a diçim bon kan, cin bon ka sah dilblej ose. Po kish ngosh ka të dalë me këtë çeta. Qalu dhulana rabbeka jubajin lena mahi Musa Thuja Allah i tan ti U dhulana rabbeka Allah i tan Pse Allah i tan jo pa Allah i tan Shka jam nërme jo At Allah shka po e besojnë për në Israëli kan a qetër A Musa shka po e besojnë kan a qetër Allah i tan ja Musa Dhe thot hajgarë Hajgarë Allah i tan Sukur shka po thdojnë do gjem tri qështin këtë këtë zamanin ton Medresja juve e ke njëni këtë njëjarjo ketë, ketë mohabet shtjënë kohën e fundi medre, për medreset e, e bashkësis medreset e tona medresja juve o gjallarve këtë besojnë qëtër sen nuk besojnë medreset thuj musës thuj Allah i tem thuj ti Allah i tem në kazdoj e shpare ansha e lopa që ka mundu të me prej of, of, of, of, of. shpare ansha e lopa anë i pra pe vez Allah i më tem shpare ansha ama të përëtëm në këtë njëjarje musës Allahi edhe bëni Israili Ose ma mirë të zote përja yani, një si sajnë të sajnë shumë mirë Allahi që në zëllalu Musa bëni Israili Thuj Allahi tantë në kalzoj e shfar lopë E mirë shumë pra Kale innehu jakullu Inneha bakaratun la faridun vë la bekr Në ditën herë Allahi tha po thot O popull Ajo lopë është asë plak Asë musher <laughs> La faridun vë la bekr Asë që është e plak, asë që është mëshqerë Be kërë i thoi mëshqeres Nuk e kalon me kach, ta kishlon me kach kolaj E gjojnë që një mësatare edhe u krike Tha awenë në mbejnë edhe lik Tha veç një vitë që ka bo Kushe kabre e vlasni që ta është atë lopë në slovë qanë Që asë sa e plak, asë sa mëshqerë Asë është edhe një vitë që ka bo Ajo s'ka samo sher? Nuk duhet me thonë që një ajo më thonj se vetëm një vec? Ajo mund të më bashkë, mas samo mas samo sher mo? Mo ajo mund të më bashkë vetë vetë, ha? Amë ajo s'ka më vetë vetë mo as e plak. E cellën a thumë, ku cellën lo? Edhe tash pra zot e jale zela huma uh, si po vet, çe kat shumë mas i puki jef me ran me sos ran pata po ban pra. Takjë pra ndillo po sos. Ti pulip pra ç'është ti koment, pulip. Kuli pra hollë e gatë E hollë e gatë qështu pra La fari du në halabit Avanë në mbejnë e dhalika Fa falu u me të mërun Fa musa alesera më zotë i po thot Më se qëni ma ndë Bane qështu qështu qështu jë thom Ura nuk pak Ama edhe kësaj munit i qish me dal Me dal hekni kejtë katunin La imrojës njërëni thot Ollas një Po lëpa jene dhe. E kam një ljof Veç një vit që ka botë të rishti Mushirë sësh edhe plak sash, pra sa du të me kongë kjo është ka mësherë sash edhe plak sash një vitë, awen që sa i sdojmë, lopa awen bakaratu në awen, ngu në arabishte ajo është ka një vitë që ka bo, kësi ka plot në katon mirë po bënë i israeli kështës po ka njësin ato, ato ndryshe, ato shpejlon me kax dhënja musa o dhe ula në arabbe ka jube njën lë në amale uluha thë thujë Allah i tëmë të nëkazohet shvarboje ka A është në pakuqe, a është kësi semental, a është frizer, a është gjo frizer, a është... Shka kjo, qëfar në gjire ka? Of, of, of, buzë... A që shtë të një qëfar në gjire ka, tha Allah i Gjelle Gjelle. Ja, muzë, fa thuju këto, Inneha bekaratun safraun fakiun leunëha të surrun nadhirin. Fa që shto thuju, leopa është esarit, Dil halakat që di në pazarë të hajvanëve Këshirë mu shbe gjitë lëpë të sarit Ka lëpë kuqe Ka lëpë të zeza, ka sharkë, ka të bardha Ka qëshit, qëshit, ama të sarit Muat në gjirë Shka duke lijë Do të hek një zahmet Palabën dhe të gjoni Mas i po vetë një që ka qëllë pra Thu ju tha Lëpa a shë sarit Po jo dhe që sarit tha Safra Thakja Qëllë dhe shizurin Safra edhe thakja Ngunë arabishte El bakar al fak Ngu nga abishti i thojnë asaj lope E cila ashe sarit Ama kimja i shkëlqen Shqip i shkëlqen i zdrit me një fjall A? Tësor rolna dhërin Tha kurta shofin shiqusit Shumë kanë qef mës me i hekësit për asaj Esaret Thakua Shka zdrit Edhe si tja shlojsh sit një herë mësë një hekësit Tësor rolna dhërin A ka kësi lope që është i më? Jak, ja duhet për erën e tonë keqti mo. Ti duhet me dalë me liq në keq shtetin, duhet me laj dot me liq në kontinent si Lopez. Ta surru naadhirin. Esaret, s'ka. Edhe ta as ben Izraili. Hajde që mu doas, çe s'ti, se polip me ta bënën, ta bojnën, Allahu Te Ala Jalalu. Ta surru naadhirin. Qalu du'ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Fa ya Musa, lut Allahin ton thad na kallzoje faraosha e Lopez s'ti e kimi hu fillën ke. Sti e kim hip regullin kët. Në era as lop ska, as as moshër, as pla. Çfar ngjire ka Dulmegdan? E ka bën i virë se ka bë, bon, e sarit. Oho, ç'është ti? Ja Musa kallzoi Allahit tan, lutë Zotin tan, na kallzoi çfar lopa se inal bakara tashab alena, thënë ka nfarzi lop ç'është ti kët lopën e dënyos. Me pse ka thonë na kan nfarzi lop? Do të thotë ja Musa e limp per me na i bon na i perrovë sin sti kët ti nuk ti nuk kan përzi loptë dënyjos ec po dim se s'ka më bë. Bon. A ka dal ka dal ngjarja po shkon vesh tu dal tuhima fana ban vonë me dal bash ma, ban fol me dal me qan. Or me in al baqara tashab ali na wa inna, inna insha allah la muhtadun. Thani ja Musa insha allah do të jemi pjative s'ka do të veprojm çka po na thu. Ka thon Rasullullah alayhi salatu wasalam kur e ka klunçi që ta jap Bëni Israëli mështë kishin thonë insha Allah që të hitë Veshtë kishin thonë për shembel Dota bojmë shka për nathu Pa insha Allah Kanë pas terin kohën te me me hec në lup në lup <laughs> Mështë kishin thonë insha Allah Pse unë e këtu hinan këtë fjallën insha Allah A shkëtu në Korani kërim Edhe një herë Po bi ka kjo pak plother an Kurani i Kerime ja përmend me ju lutem urdh i Rasullullahit napermet Kurani Kerimit napermet librit Allahit xhellal zelalu cdo punj qata bëni asnjherë mos tani pathon inshallah mos kishin thon ben israili qe thon inshallah ku kush ka thon inshallah këtu ato tash ka si janë musliman inshall qalu inshallahu inna inshallahu le muhtadun edhe ato tash ka si janë musliman kan thon inshallah eden As ne harëm ostalejoni dën i punë, er nuk ken pa pa, tha, pa thon inshallah do insha të bëhet. Se punime, fjala inshallah do të thot, nëse don Zoti. Çip, nëse këtë datë do ta bëjmë, nëse don Zoti. Thuaj pra inshallah, nëse don Zoti gjithmonë kur ta mirësh dën i punë, sepaj inshallah punë nuk bën. Amba kjo nuk e ka kuptimin se më e thon inshallah e më e lën çati ku ke thon. Edhe kët kuptim nuk e ka. Inshallah po e fli, ha? E dhe kështu jo Do të shkojmë lavër, insha Allah ma plukin du të me qinë kërë Do të shkojmë me melë, insha Allah pa ma lehet du të minëreqë Do të thujmë, insha Allah me bajt dru verës Insha Allah dru për dimën Ama du të mi pru drut E kjo insha Allah shka ban pra Kjo e ban let, kjo e ban kolaj Kjo e ban mar, kjo insha Allah Kështu pra na muslimanit jemi të rientumë Për inëshahë Allah ma tehe për s'pëfoli për shkakse Për inëshahë Allah ka teman veti Në t'armonë inëshahë Allah Po këthemi nga gjari në shkakemi sot parasime këto Kala Innehu jakulu inneha Bakaratun la dhe lulun Të thiru lërda Wa la tëskil harf Ta Musa a.s. Masja halapo vetë Një prasë e shfare Bolju ka unëzumë shfare Ta po ju halapo pitni E që ta shprani cilësi Një sifatë qëtëri ljopës Tha, in neha bakaratun ledhe lull Tha, nuk është e shkatru me në vetë Jo plak shti, si mi të folë për plak Partit pa kja për plak Lefare do më la betë Shti e shkatru me në vetë Kush është ajo lopa shka e kanë shkatru vjetët Ajo është dë një lop e kini pa ju Dë një njeri fukara shumë Shka e karuit një lop A masën ka e karuit ka ka E karuit, a masën e karuit Qishe karuit dhe sen e karuit E ka majtë të shpia gjithmonë Kur se në ka ushti Dhe eri sa ajo Kura bo me hek pidorës Po i limet me cof Po ka qef me i prudinor E ka qit në pazar Ljopa 25 veti ka bo Veç kohë se në likurën Po dridhën në kam të veta Qikjo është ajo ljopë Tha Allah i gjëlle gjëllalu Ajo ljopa jush ka udunin e pra sanksi La e velul Tha sanksi soj Wa la të thir La e velulun të thiru lë ard Tha edhe nuk është asish ka në gjithë në gjithë kur Si u ka në gjithë as në her Tha uala tësë këllë harf As që dëliherë e kalivru Ska him lavër kur Uala tësë këllë harf As nuk është as i lope që Me tanë në zerët ujë prej toke Që kjo pa ka qëdhë Ashtë që dyqë me përrinien Që ka nështë ta nuk ka rarë ashtë me pa As film, as televizor, as, as venet arabe që i kan hec Arapët kanë nxeren ujë Si na me motor që po nxeren për në fush Dikush-kush ka qelë bunor Arapët ketu e nxeren me lopë Edhe sot e nxeren me lopë Ato nuk e dikini pa me sigurimës Pa që i pa kur konë që dhe konë Cërta një film ka një hare E tregojnë televizor E qelin bunorin të ne me dëdruna Këj di unë të qemarojnë ato E aja lopan i shgjellë në qatë Selët U kolla ati bunorin Në aparat, nëpërmetative të tasave del ujë i vije madh, shumë ujë del edhe me ato e vaditin arën. Lopa bitis këtu pun. Sa Allahu xhellal zelalu uh, aski si lopësash. E po mirë pra, hajde mo, çfarë do të dalë kjo? Kush do të jetë kjo lopsti? As kë këtu, as kë ashtu, as kë ashtu, çfarë lopë? E po, a kimi drejtëta vllaznis bashku me juve me thonë, e përni mebe në Izrael e, e pande pruçët. Skapom, skapom hiç as fill. Shiksh hiç ka problem. Asë kështu, asë as kështu, asë kështu, asë kështu E qëta është pra Musallëmetun lashi e të fiha Këta Allah i Gjellë e Gjellë Lipnë e gjone Ama jën me këto cilësishke A të satëm Lipnë e gjone E qëta është bëni Israili Ka thonën, ka në tonën Në, ma nuk për e qojnë më të poshtë Dëp dalëmi, ta lipmi, këtë lopë Shka në e cilësoj Zotë i Gjellë e Gjellë E këtë lopë v e pas ka pas një gjallë ka na konë, përmi to e pas ka pas një gjallë këtë lukë këta bene Izraeli të hecë gatë ko, pas ka ndalë e meni rëndë, e pas ka ndzaterë që këtë lukë në pazarë që shjevë ka kazu Musa as e plakë, as mëshirë meni vichë, esaritë Shkëllqen likur, ajo kimja I knoqët kno sini, kur ta shifës Nuk kanë gjitë një shgjevë Ska evaditë me ta Nuk kanë plakë, nuk kanë plak, kështu, nuk kanë shtu Po e shofin një gjallit në pazar Po e manë përdore Mas i kanë heshë shumë kohë ta bi Ta një hudit, ha? Që ta shramë në ta pra Valla bashkë këni ranë në ta Por një me Po që kami i bërë që mi më të marabura Që kam i bon që ta është kur të himë pazar në këtër problemë me këtërë A sa me lip tani kë gjalli kësa i lopë, hitës pëndin Kë gjalliri, një gjalli vogët Sa me lip mirë për të shkun pazar që ato 4 javë A 3 javë bëni Israili shka i pëshinëzor me musën për kënë gjalli e që shesë pjegu Që ato 3 javë një manevër Allah i gjelle zelalu për e bëjka me këtë gjalli në lopës Në këtërën për në Israëli për japin zërë A zoti këtë gjanin për pregadit lopën mësit Ngo një pra pregadit të një këti shka ka ndonë Ki që të dita për qitë ka shpesh herë këtë lopën pazar A mas për jablirin kukush Pse Allah e paska që një me laqe Në fotografit njëri për i thëjka këti gjanit Nërë katun të në shku në pazar Sa për e sheth lopën Tram dhe dërhem a, a, Pse tram dhe dërhem Nëon, Gjani po i thej ka ati nu dhe që i po i lip me blit Tha nona më ka thonë 3 më dërhem Tha ma jetë 26 dërhem Ama hiqë për e vetë nona Jo, tha, njësht, 36 me më dhonë Sa për e vetë nona së ta japë Po e qonë lopën të shpia pra Nona për e vetë ka obira Dhe dikush dishka sotë Tha më dha njoni nonë 26 dërhem Ama mës me dvetë tije Shka i thave? I thash jo, pa dvetë tije dhe 36 me më dhonë se japë Tha e dishka të banjsh prafë Nje t'i n pazar 26 lipi op. Masi po i jep këna. Kur dolm nje t'i n pazar rrug tha ni çaja me laçrin po t'sirat njerit tha o gjalp sa po i lip lop sot. Tha 26 dirhem. Tha ma jap nu sta 46 dirhem, ama pa lene nonës. Jo tha, edhe 46 fetë më ma von, a pa tha pa lene nonës duk ta jap. E plot dit çu ashtu gjali po e po e hic 1000 lopos e mas mrami i pas ka thoni me laçë nude. Sa, nona i paska thonë tëri të tëri të qmimi i fundit O birë tha lipi lopës Sa likura sa i mumush me altan Sa zetë, qaqë Qe ka shë lipi lopës Nu dhe që kjo me la që i paska thonë Sa apo ma jepë Tha sa zenë likura altan Apo ma jepë tha sa ashtë lopë a aranë me altanë Pa izin e nonës Tha nuk ta japë tha edhe sa vjen lopë a aranë pa izin e nonës Pan pa u bo nona razinë E të mramin pazar, krukadal, qeb, jahodit, bërën Izraeli, kanar, që tash prejshopin, parënherë ke cullin për e majlë lopër, përdo nëzash, sa i lip lopës, sa sa me në ranë altan qarë. e ka një çështje të çuditshme në laboratorin e tij. Ah, po, mundi edhe për zonën. Ja u di, por thënë kalitmir për zonën, që ai pa kurrë të gjithë të drejtë, çka është më e dobishme. Dier, right? Teatro, exact. Mirë vonë di, ju do të